«Мафія, коли хочете, добивається зняття з посад наряду з викритими корумпованими міліцейськими чиновниками і людей чесних, справжніх професіоналів. Та ви самі ж це бачите по нашій ултавській міліції. Чи ви згодні з усіма зняттями з посад та переміщеннями у вашій структурі?» Заваген дипломатично змовчав. Хоч безперечно доля гіркої правди у словах директора Астреї була. У всякому разі, при всій натягнутості стосунків з начальником міліції, Завагін не думав, що той робив щось протизаконне. А заступник по господарчій частині може в чомусь і винен, бо дуже різку кар'єру зробив через звання перестрибуло. Кадровик теж, здавалося, був на місці. А заступника по слідчій роботі, на думку Завагіна, Взагалі даремно зняли. Як і заступника по карному розшуку. Обидва. Роботяги. З лейтенантів практиків. Міліція більше програла, ніж виграла заміною їх на нових. І В пресі постійно з'являлася то одна, то інша стаття про корумпованість місцевої міліції. То конфіскований цукор продали, чи виміняли на службові, та й не тільки службові, кажуть автомобілі то дачі силами зеків за місяць зводили, то замість того, щоб охороняти алмази, їх розкрадали. Значить, не все благополучно у міліції. Але щоб зміщення і перестанок і коригувала мафія, ну, це вже, здається, занадто. Пошуки відьом у рідному міністерстві заваги на дещо пригнічували і насторожували. Зняли міністра – не справлявся з ростом злочинності, але зняли тихо, відправивши на пенсію. Потім пенсіонерами стало кілька замів, серед них і добре знайомий за вагину генерал-майор Дригайло. За ним ще кілька замів. Потім майже в усіх областях помінялися начальники управлінь внутрішніх справ. Багато хто різко вийшов на пенсію, дехто перейшов на іншу роботу, але ніхто начебто під суд не потрапив. І ні на кого кримінальну справу не завели. А на Алтавського начупра і на його заступників завели. Звинувачення, правда, такі собі. То родичу будинок будував з використанням хіміків, то службова невідповідність, то зловживання службовим становищем. Але до суду ще не дійшло. Лтавська прокуратура не знайшла в діях колишнього начальника управління внутрішніх справ складу злочину. Це ускладнило ситуацію. Новий начупр генерал Довгаль, присланий з Києва, підправити роботу лтавців опинився у двозначному становищі. Якщо суд визнає колишнього начміла ні в чому не винним, то складеться пікантна ситуація. За що ж зняли генерала-лейтенанта? Адже ще недавно олтавські управління ставили в приклад іншим, вивчали досвід. Справа перекочувала до столичної прокуратури. Чим закінчиться, невідомо. Господарника розкрутили швидко, що найменше звинувачення буде зловживання службовим становищем, а то й розкрадання в особливо великих розмірах. На ньому повисне. Справою трьох замів прокуратура повернула на дорозслідування. Чим вони закінчаться – невідомо. Коли навіть виправданням, то на роботу полковники навряд чи повернуться. А от і думай, кому вигідна отака колотнеча у Лтавській, а може й не лише Ултавській міліції. Тренко зрозумів мовчання Завагіна по-своєму. Бачу, не вірите нам. Але ж Інга про це довідалася в Києві від людини, яка контролює ракетирські бригади і, схоже, задіяна в операції проти лтавської міліції. Момент дуже зручний, самі розумієте, почали рубати дерево, хто про гілки думатиме. Мені здається, мафія такий момент не втратить. Разом з винними підставити невинних, які заважають. Поставте себе на їх місце. Та вони про таку ситуацію і мріяти не могли. А можливо, вони її і спровокували, порушив мовчання Завагін. А я цього найбільше боюся. Коли ворогів намагаються знайти насамперед серед своїх, Часто летять невинні голови. Цього вже в історії нашій було, здається, досить. Але ніяк нас не навчить. І все ж, міліцію треба прочистити. Дуже багато пристосуванців, кар'єристів і просто випадкових людей. Надто мало чесних і відданих професіоналів. Але хто візьме на себе роль судді? Хто може розділити чистих і нечистих, не помилившись? Ну, генераль Довгаль вважає, він зможе. Ага, дай йому Бог. Але в одному ти правий. Мафія має своїх людей в міліції. І в нас, і в столиці. Пригадай, як сплавили швидко карго. У кілька днів. Щоб не встиг капітан і сам розібратися, кому і коли хвоста прищемив. Чай в склянках давно охолов, але співрозмовникам було не до нього. Тренко прийшов до полковника за порадою. Треба було вирішити, як прикрити карого і зберегти Сорокину. А головне – довести справу до кінця і вияснити, хто ж таки грає в кримінальне лото. І наскільки широке поле цієї гри. А з самого початку полковник Залагін знав про все, чим займалися Астрияни і його колишній підлеглий і друг Карий. Було таке відчуття, що вийшли на могутню, злочинну, добре організовану групу. Тепер переконалися не групу, а організацію з виходом на столицю. Впливати на кадрову політику в МВС в якійсь групі не під силу. Зачепилися зазвичайнісінький рекет, а вийшли на корупцію. Як прикро, що розкрили Інгу. З такими можливостями вона б стільки користі могла принести. А тепер життя дівчини в небезпеці. Фірма чи як там зветься кримінальна структура, безжальна до своїх. Що вже говорити про чужих? А з чим лишився Карий? Вихід на Томеп? На велике світле братство? Кашленко? єдиний Кашленко і Криворучко. А чи є між ними зв'язок? Що спільного в лідера релігійних фанатів з ракетиром 45 м чи заступником директора торговельно-посередницької фірми? А ще Галина Козуб. Здається, це справжнє прізвище чорної відьми подруги Криворучка по братству. На ній кілька погробувань і, схоже, смерть суперниці Сорокіної. Якщо Інга допоможе з розкодуванням свідків, можна було б спробувати віддати її під суд. Та ще звинувачення по розробці СБУ по великому світлому братству. А там цілий букет